Обгителі не добрались до них. І несподівано десь, чи не з горища, почувся довгий стогін. Магазаник здригнувся, з прогожу вихопив з кишені пістоля, а господиня вклякла на місці. Хто там у тебе? Хто? Василина затремтіла. Нікого нема. Не бреши, хоч тепер, признавайся, а ну ходімо в сіни. «Не треба, Семене!» Вагання незинно звалося у її голосі. «Ось я краще вечері зготую». «Бач, коли про вечерю згадала шалоній магазаник, тепер обійни без неї. Хто в тебе, комісар, партизан?» Хіба я знаю, а хто тобі підсунув його?» «Сам вночі городами приповз. Він тяжко поранений у руку і груди». У груди? Ось заберем його в лікарню, а там уже розберуться. Ой, не треба, Семене, благаю тебе, не треба, заплакала Василина, і руками і станом припала до нього. Так що ти хочеш, щоб твої сусіди тицьнули на мене, і я за когось на шибенеці гайдався? Він відштовхнув жінку, швидко вийшов у стіни, знову засвітив свічку і наказав Василині. Лізь перша. Одумайся, Семене, нащо тобі цей гріх? Лівісь. Голосячи витираючи хустиною сльози, жінка почала підійматися на горище. На горішніх щаблях зупинилася. Схаменися, Семене, не полюй за тієюсь душею, коли й твою можуть уполювати. Розумною ти дуже стала, підсвічує і просвічує її голі ноги свічечкою. От через тебе не стало моєї душі. Кому вона гідомирно потрібна, схлипує жінка, підіймається на горище і вже комусь несе свої сльози і голосіння. Прости мене, людина добра, що не зарятувала тебе. Прощай і прости. Прощай і прости. Магазаник почув чийсь тихий заспокійливий голос і, щулячись, виліз на горище, яке все перехитувалось на нерівному світлі воскової свічечки. І краще б він не бачив того, що побачив, бо свердла страху одразу вбуралися в його мозок, в нутро, та страшні минулі роки глянули на нього очима пораненого, який лежав, скрестивши руки на грудях. Не вже так міг переміститися час. З хуртовин 18-го, Вийшов зимовий день, коли державна варта війшово молодого командира, що мав і гарне прізвище, і такі очі, які, напевне, і в снах не забуваються. йдучи на страту, вони ясно посміхалися людям, наче й не журилися за життям. І ось тепер, через 23 роки, на магазаника знову дивився човняр, ніби він і не попрощався з білим світом. «Ти хто?» – скрикнув він. І тією самою знайомою з 18-го року посмішкою перекреслив, розітнув його поранений. «Людина! А ти хто? Правнук Іуди? Чи підпомогач смерті?» Не плачте, тітка Василина?» Хай він грішний плаче, що не людиною, а фашистським присяжником став. І тоді жінка почала клясти магазаника. «Будь ти проклятий навіки, віки, чорт, зі свічечкою! Щоб твої очі і ранку не дочекалися! Щоб тобі прийшла відплата, як катюзі! Щоб мої сльози прибили тебе!» Магазаник одмагається рукою від прокльонів, і вже не допитуючись, хто він, командир, комісар чи партизан, хрипко запитав. Як твоє прізвище? І застиг у нелюдській напрузі. Човняр насмішкувато відповів поранений, що горів чи догорав у хворобливих рум'янцях. Магазанику забрахло повітря, і він заточився від жаху.